Benik eta behin errear da egitasmo hori ez dela beharrezkoa, hori frogatua da hain. Biarenik ez dakigu nok eta nola e, finanzatua izango den. Eta hiruginik, bon jakin behar da e, Manuel Balzek e, ustailidanen ustez, e, erabaki zuen e, abiadura handia gelditu behar zela eta tokiko trenbideak egin betu. Beaiek eganez eta orain? Zer, e, zer egiten du nolako erabakiak hartzen dituen aurka. Bon, e, hori egan nahi du nolako mundu batean bizigaren hori, hori galdera bat dagoen. Eh. Akitzetik eta vitoria arte Europako sarean, da, Eta zer amugalgaineko egitasmoetan Europak e, gehiago parte hartzen du. Hortako zatitu dituzte gauzak, e, ez Lehenno egan bezala era nahi dut bordale hendaia eta bordale tolosa baina bordaleak kitsetik eta tolosarat aldi batez eta gero baztertu dute Europaren errezresponsabiltateak. Bizikik eskatua zen da alde batetik ergaiten gaituzte... Parte hartzea demokrazia hori euh, plazaratu behar dela, segolen royal adida euh, muntatzen rapor gichardelako hori, erraiteko bon, euh, gizartea behar du parte hartu olako egitas muetan, hain parte hartu behar du, eta parte hartzen delarik, ez dituzte gizartearen erabakiak kondutan hartzen. Uriar da ikusi ikusiz, zela Sirben edo Notre Dame delan bezalako oh, ekintzak eh, eh, eh, sortzen direla.